form någon undrar ju vad är planen här egentligen mm. Mm. vad är det som pågår här nu då och för jag tidigare uttryckte det ju väldigt tydligt vad man då säger vad de tänker och det är så att att regeringen har en plan att smitta så många som möjligt. Mm. Det tror jag väl kanske inte. Men om vi nu säger Magnus att man har flockimmunitet som strategi. Mm. Det blir ju då att smittan ska spridas typ kontrollerat fort på något sätt. Ja. Ehm, och det handlar ju mycket om, ni har säkert sett de här staplarna, det handlar om att man har en, ähm, ett diagram och så är det en puckel så här som är väldigt hög. Så den går ju långt över vad sjukvården klarar av och kan man dra ut den. Håll oh mig tätt vad jag älskar så har du mætet på den veien som vi går. Har du mætet på den veien som vi går. vill jag att spela den dansmusik du vill höra. Detta är dansbandsdags.fc När jag sitter här är en... Takk for at vi er vänner Takk for alt som du ger Jeg har noen at lita på Vart som en Lyser du meg i vägen Du finnes alltid der Du har aldrig tvekat Aldrig noen gang Så jeg går og hoppas Vår vannskap skal bli langt the tin de Storstadens bråkestest Sitter de og tenker på det som var Storstadens bråkestest Ångrer ikke at de gav seg av Læmnat allting bakom seg Inget høll dem kvar En storstadskratt en stor stort tjej Våga ta et liv En landtårs grann En landtårs tjej Lever nu sitt liv Så långt bort ifrån staden sett de vägen den tar slut Da fann de all som de lengtade till Inget som før om allt som man kan ønske Stå slagna vidder in till sitt hus Og det enda som man har er sus og bækkens brus Hallys og stjernene mer enn i en stor stadsgrad, Es stor stads tjej Våra å ta et klipp En landstadsgrad, en landstads tjej Lever nu sitt liv Så långt bort i forsta en eh det var viktigt Ah för det bara hörs på en Eh eh ja nu kanske vi har signaler. Ja uh, nu nu har vi fått eh uh, ja. Uh. Nu uh, hörs det på vänster och höger kanal. Ja det hördes ju inte så bra först, men jag återkommer mest.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 Skriv till Sverige-kanalen på adressen Andersson-Tornvägen 8-bit-776-71-Långshyttan. A sign from above Where the man said It's gonna snow Lyssna på, Radio, sök på Tunin Radiosök på sverjekanalen tunin.com Lyssna på, Radio, sök på Tunin Radiosök på sverjekanalen tunin.com Lyssna på, Radio, på Tunin Radiosök på sverjekanalen tunin.com Lyssna på, Radio, på Tunin Radiosök på sverjekanalen tunin.com Lyssna på, Radio, på Tunin Radiosök på sverjekanalen tunin.com Lyssna på Tunin Radiosök på sverjekanalen tunin.com snarare nu inte det här riktigt. Ja, vi har äh, fått äh, ordning på signalen för mikrofonen här. Det var lite konstigt med har. Jag gissar det är på äh, lite dåpt kontakt kanske på sån här ljudväxlar. Men nu har vi en äh, stark äh, mikrofon signal här som är fördelad på två kanaler. Äh, det ser ut att det är 04 här någon meklare och en av kvinnorna sitter i rullstol. Åh, ja, jag fick ha sån här eh äh, ansiktsmössa, mössa som täcker ansiktet också. Så rånar lua liksom. Det är kallt idag. Jag hade lite grann till miljöstationen där då. De är ju ner ofta här redan förr. Är en liten bit där. Eh tåg järnvägen har gått eller gick till Bivalla där en smal spårig järnväg. Och vid gamla stationshuset och så. Eh där godsmagasinet har legat men det är ju borta. Det är rivet men lastkajen är kvar kan man se och stelgrunden till godsmagasinet åden ja, rostig och rostiga belysningslampor och de tre sliprar som gamla järnvägsbro som gick om bro. Och det gamla stationshuset är kvar också den så. Det fanns ju flera byggnader i förstationsområdet som också är borta. Och sen fram till miljöstationen där Jag hade vi lite grann dit. Och sen upp igen på det gamla stationsområdet som har varit genom bruksparken och på kanal beroarna. Det bruksparken och sen Holm gatan också. Med dessa två kanalberoar. Alltså norra ändar också delvis öppet vatten och det är någon form av sjöfågel där som är lite svart och vit. Ganska fint, det heter vikken. Ja, jag tog, såg två svanar också. Det och ja, Ehm. Uh, ehm, uh, ja. Vi rörde i backens behandlingsämnt trollbå. Lite garn i papperskorgen där och även långsprå som också är en nedlagskopla. Vi hade ju tre. Eh uh, Kanalbron, Ängesforsvägen, Solhemsvägen, ja som vanligt på sommaren kan man ju också gå via kyrkgalen och eller innan där så att säga. Eh mm, där järnvägen gick vid kyrkogården också. Nej ja, jag såg några få. Men det gjorde det som rörde lite på så kanske kylande kallt. Ligger vid det här Maranatehuset också där. Där var några gubbar som rökte där så att det gick på framsidan och med gyskog också. Den här skogen ingår också i fastigheten, faktiskt en liten skog där. Och jag såg att de faktiskt matade fåglarna. Det var ju mycket bra faktiskt. Det här är fett och så, vad det nu kallas. Det hängde där på grenarna. Ja, det är någon gammal tjänstebostad också. Den används väl inte. Jag har referensinspelning och det är datan här HP655. 16 mars. Det är 2020. Bitande kyla verkligen där. Och ja, efter solens vägen så var det den gamla järnvägen. Vi mötte en gubbe med gåstavar också. Jag tror det var han som man såg förr i tiden här på en cykel han. Cyklade ju varje då till Ica-butiken och till slut så kom jag på att han bodde i en villa här nedanför ja han cyklar alltid till Ica och uh, oavsett så att säga uh, vilket veder och så och vilken årstid men jag kommer att tänka på en sak jag har inte sett honom på väldigt länge åtminstone inte, inte på den där cykeln men jag tyckte det var han jag mötte faktiskt Förr såg man honom igen På den där cykeln Till och från Ica Han cyklade alltid Ja sen var det Boxen här i trapphuset det, Annonsbladet och så Man kan ju inte redovisa för allt exakt vad man gör privat och så. Men eh, det fanns inga sämbler och så vet du på helger och så. Om någon fyller på, lä kanske i slut eh med de här sämblarna. Eller säm lornas. Jag i påbörjat det och eh, lagt in också Rodrigo Svågott här i spellistan. Jag har blivit ordning på mikrofonsignalen nu. Det kanske var lite glappkontakt tror jag. Njen audioväxeln där. Det blir ju sådär med gamla man har ett ridigt eh, i olika lägen där många gånger och det kan bli raspigt och glappkontakt i det hela faktiskt. Man ser ju inte så mycket människor direkt men och än staka ser man väl det. Ja så vill det gassa på men det är kallt. Och på morgonen är det ännu kallar jag det här just. Jag fyllde på med lite mer blåbärsoppa och så. Nej man kan ju inte redovisa allt man gör det. Med privata. Men nu har vi en stark mikrofonsignal som är som den ska. Idag var det inte Ica-butiken. Ni hade lite grann till miljöstationen och så. Och som vanligt så hittar man ju skrep också här då ibland är det mycket, mycket märkliga föremål. Metalskrot som är rostiga och konstiga saker. Jag gör ölburkar och spritflaskor. Och... Det är ju efter gubbar och så. Cigarettpaket och ja, det är snusdoser och märkligheter. En del har ju För skäckt lite skrepyte. På sina toppar då så tycker jag. För skrepyte verkligen. Alltså ja, det är som en soptipp det ligger saker överallt och trasiga grejer då. Det är saker och så. Det är ingen ordning ju. Det är tråkigt att de förstör loggskyttan att det ska vara så skrepyt. Då skrotbilar har vi och så en skrotbil som har stått redan på Storgatan där vi gick innan Kanalbron utan hjul och så alls travs i det ja den har jag sagt till om och det orkar jag inte tjafsa hur mycket som helst så den får väl stå för att eh, jag har försökt att kontakta kommun och det händer absolut ingenting så blir det ett nytt kommunalförmäktige möte också här att turvatshall där. Det är det är extra syn på när radion i för sig men det hörs för inte upp till långsjöttarna. Men vi har ju faktiskt en webbradio station. eh radiohede.com. Och ja, den är aktiv i samband med de här kommunala förmäktiga mötena. Ehm Radio Hedemora.com Men eh, kommunen gör ju det misstaget att man eh, informerar ju om att det sänds på närradion men vi som bor i ska vi säga Kloster och Gartenberg Skarnsund, Långshuttan här uppe i norra kommundelen och så, så blir det ju så att det är så mycket höga berg och sånt i vägen så att det är Jag tror inte det hörs av hur tagget faktiskt där upp till oss det blir för svagt. Eh, Sändar den nu. Och det var därför så man skaffade den här webbadressen roddehedemora.com. För att eh, i samband med den här kommun kommunfullförväntige mötena som jag tror börjar klockan 18.30 eh men redan klockan 17 Till 18 så är det en timme med eh, kanske-musik. Observera att Radio Hedemora sänder i mono. Ja, Radio Hedemora sänder inte i stereo. Men kommunen eh, informerar ju faktiskt inte- av detta. Så jag tror man missar mycket av lystarna där. Väldigt. För hur ska folk kunna veta att det finns någonting som heter roddihedi.org/com om kommunen inte informerar om detta. Man informerar om att man kan se webb-tv från hemsidan, ja, roddihedi.org/com eller roddehedermora.se skulle vara den kommunens hemsida. När man glömmer ju bort. Man glömmer ju bort att informera om vägbrodestationen roddehedermora.com. Det är det som är felet. Ja, som det är måndag så skulle bli två gubbar som ska sända och det har ni ju punkt S i här mellan 16 och 18 hoppas jag. Hoppas jag. Och om det inte blir kommunfullmäktige möte i Haninge kommun men jag tyckte det var det förtag så så att det ska nog bli. Jag brukar ju spela in det här. Med VLC media player på eh se datorn oss. Att jag har en en ström som det kallas igång. På själva servern. Och vi har väl också inlagt här någonstans eh radiohanings serveradresser. Men jag tror att det var ett kommun, kommunförmäktigemöte ganska nyligen där, på Rölje-Haninge. Så det ska nog bli någonting den här gången. Ja, den 16 mars 2020 här. En gassad, en sol, men också väldigt, väldigt kallt och kyligt på tvåan som han är, det är Mattias Karlsson där som. Ja, det vill förlora sin flickvän och sen fick han kontakt med en tjej som vad jag förstår är väl adopterad från Indien tror jag. Eller det är säkert hennes mamma tror jag kom från Indien och hon föddes då i Sverige tror jag. Jag vet inte om den här tjejen är halv halv svensk. Man ser ju hur fint klädd han är faktiskt där. Att det är elegant och så. Det var faktiskt det som Mikael Jansson som ny partiledare i SD tog upp vikten. Mikael Jansson betonade ju faktiskt där vikten av vårdad klädsel och ett korrekt upptredande för att en del. En del hade ju blandat ihop SD med Ja, killa med rakade skallar, ölburkar, cigaretter i käften, vifta med högra armar och ja, bråkiga bråkiga typer som var påverkade av alkohol och så. Aggressiva och det skrämde ju bort många människor och fick ju då att en ägget det blir ju negativt så att säga att de var väl ofta inte medlemmar i partiet. Det kunde därför förekommit men de flesta var inte det. Så att partiet hade ju ingenting egentligen med dem att göra så att. Det kanske minst när Victoris motstånd som viftade med en havsflagga där. På 13 november, när och så i oktober november. Där klarste var Bo Nilsson eh, tog sig fram till stadtyd där med en eh, stor eh, blomsterkrans. Och trots att det fanns svenska flaggor så var man helt besatt av den här hawkorsflaggan som var med i väset. Men de hade ju ingenting med SD att göra. Och eh, SD hade ju ingenting med Vamm att göra. De liksom bara, hur ska jag säga, dök upp på på själva demonstrationer och så. Och då fick ju folk en koppling emellan dem och SD där som var felaktigt. De liksom bara, hur ska jag säga. Ja, det var helt felaktigt faktiskt då har kopplingen var inte positiv så att säga den var ju negativ för STS del. Det här var väl grupperingar som fanns långt tillbaks så att säga. Ett så man fick en tidning också till postboxen i Stockholm där jag hade ju boxar i Stockholm där från 80-talet. Tidningar som DBL och så. Olika råd och informationsskrifter och annat man fick från olika grupperingar som fanns runt om i landet men det här var ju länge sedan. Det var ju ofta små grupperingar och såna. Men jag nämnde ju då Mikael Johansson där. Och just att rensa upp och inte att SD skulle kopplas ihop med skinnskallar och så och vikten av vårdad kledsel. Okej. Det det det var en bit som var viktig tycker jag. Så att han fick ett gott intryck upp partiet. Där. För jag menar det är att äh, rakade skallar och svarta kläder och och ölburkar och cigaretter då. Äh, olika synbålar och så sånt kunde tolkas felaktigt och aggressivitet och, och och och hat och så det det det blev inte bra i lägenen faktiskt där. Något om där kanske växte upp sen och blev med i partiet och så. Men det är ganska läge sen också faktiskt så där det. Man har ju varit med så förskräckligt länge nämligen det. Oj hänt mycket på de här åren med faktiskt mer över länet. Om vi bara väldigt kort ska säga någonting om resten av veckan fortsätter ung. Ja, det är klart att Mattias Karlsson får ha en flickvän som, så att säga. Eller hennes mamma har väl rötter från Indien. Jag har inte sett hur de ser ut faktiskt. Men om man pratar om att bevara Sverige svenskt och så också till vi tar den tjej som kommer från Indien eller hör rötter från Indien och så eller kanske Afrika så blir det ju lite märkligt. Men så att de har varit med om förut är faktiskt att nationala har haft fruar från Polen och annat. Ja, det. Men det är ju Europa det i och för sig. Polska kvinnor och så. Indien är ju väldigt långt borta där. Men det var ju bra att vi fick ordning på mikrofonen här. Jag tror att det blir också dragspel här eh, på Rådde Halinge. Ja, det skulle nog bli. Jag hörde nämligen musik här. Det är som vanligt på måndagar. Det är Halinge-toppen, tror jag. Någon sens. På råddehalinge.se. Det skulle nog bli klockan 16 till 18.00. Ett eh ett program som heter Speldrag. Men man kan ju eh vända på ordet då till dragspel, men det heter ju Speldrag. Precis, kommunfullmäktiga så brukar det vara tyst nämligen. Och sen klockan 18 till 21 så kan man lyssna på oss dansbandsmusik och telefon väkter i kan man säga det är väl några personer som spelar dansbandsmusik och tar emot telefonsamtal på röddehaninge.se 18-21 men jag brukar nöja mig med att spela in det här dragspelsprogrammet eller speldrag jag åt någon kött rätt också förut där Jag minns inte om det var kycklingbitar eller så med med ris och så och sås. Och sen kan man faktiskt ta fiskbullar också direkt ur själva den här runda så att säga och värma upp i mikrovågsugn. Ja, det här med och även att man behöver shoppa sånt är viktigt faktiskt för att det är nyttigt och så. Just ja saker och så. Även C-vitamin i blustabletter. Där Agnes Alexiusson från Värnamo och hon försöker att inte tänka på coronaviruset då. Jo, men det är ju skönt att det blev av. Ja, det är förskräckligt en tjata det faktiskt mobil 2 kanalen ska vara igång också där. Eh så mobilen är, är igång här. Och det är en äh, gassande sol också faktiskt, men det är bisarrt kyligt, kallt. Ja, äh, kalla kalla vindar också. Verkligen kalla. mycket kalla vindar. Ja, nu fick jag fart på. Och bil 2 kanaln. Och det går ju framåt här. Det ljusnar ju så. Den här solen hade det svårt eh och är komma fram idag faktiskt. Det är eh, det hade svårt då komma fram. Jag tycker faktiskt att det var väldigt hårt det var. Eh, så här. Mycket mål då så faktiskt det. Det hade ju svårt att komma fram med. Men det ska vi bli lite mer av plusgrader och så under veckan här nu och så va. Det är väl lite mildare. Luft på gång här och på gab.com/sningsstäcksvägen kanalen så har jag nu 122 följare. 595. Eh inlägg så var några ordningens vakten också för det här på. SL och så på fem man där det var ju. Ja, det var fight och sparkar och batonger och. Oj är det. Och den här bron också då från Kina. Den ligger fortfarande eller tillfället förtöjd med pontoner under sig vid stadsgården där. och jag såg ju flera kranar också som var i aktivitet och även arbete ute i vattnet och så så det är mycket som pågår faktiskt kring Össlössen eh, det var väl det jag förra sommaren som jag fick e-post från en eh, Johan Paulsson faktiskt han skrev att han var son till den kände visångaren och eh, Och så Mats Poulsson. Jag vet inte om han lever så att säga. Den här Mats Poulsson. Det här var alltså sonen. Och Johan Poulsson. Med en mycket bra låt. Vi behöver oss. Annars har ju många av de här trubbadurer och sånt gått bort. Ja, Cornelis Frias vick och Olle, Olle Adolfsson gick ju också bort för tidigt. Jag tror han hade en stuga uppe i Roslagen och så. Nu är det med Stefan Demert då. Han gick ju också bort. Ja. Han hade också gått bort ja, för några år sedan. Stefan Demert. Jag tror det var han som satt på pendeltåget en gång där. Han skulle åka. Han bodde väl ute i Haninge tror jag. Jag minns inte om jag skulle åka till Handens station där. Det var Vega och så. Eller till Vega. Så kände jag igen den här Stefan Demert. Med glascykeln och skägg. Men jag tror han också är borta faktiskt. Och Alf Robertson gick bort också där. Lite väl tidigt. Han uppträdde ju faktiskt i Sveaparken igång. Med Hedemora där. Ganska länge sedan. Och kunde sitta i Sete där i Sigibå. Min radio råd du hedemorra och spela in hela den konserten i Moln och faktiskt jag har väl den som men MP3-file faktiskt men du gassar solen här och så. Och inner är ju varmt men det är kallt ute så. Det är förskäktigt kyligt. Ja, bitande kyligt verkligen. Så att om en stund ska jag börja att spela in. Eh från Löddehaningeherren. Vi kan se media player. Det kommer att bli ett program här på Löddehaninge eh 16 till 18. Speldrag med dragspelsmusik. då vad vi har att fundera på Och eh, vi ska inte ta upp ett visst ämne eh, som ni inte vet här. Det tar vi inte upp alltså. Som vi är friska och så så. Vill man ju inte hålla på att prata om sjukdomar och hälsket. Jag vet att det fanns en grupp där som heter Erik Karlsson som vädder och så. Men det var en sommarstuga han bodde väl i väldigt Vällingby och så men han brukade ju komma till min mormor där innan han skulle upp till Söder sjukhuset och så och han brukade sitta och prata om sina sina sjukdomar och så. <laughs> Värker och så. Så att det var mest sjukdomar han pratade om. Jo, ja, han lever än och inte då. Men det var nog lite glappkontakt här i en audioväxel eller två. Som man fick vrida lite grann. Få en stark eh, mikrofon. Eh, signal här för att det var någonting konstigt i början och så. Tyvärr. Men eh, nu har vi fått ordning på det. Och eh, normalt sett så är det måndag, tisdag och onsdag som vi eh, har... Eh, vi har... Eh, direkt sändningar från HP 655 eller D datorn. Man följer här schemat. Det kan man ju ändra på men vi bygger har det så ju. Jag kanske glömde att säga att mobil 2 kanalen är det som används mobil 2. Och sen är det punkt eh, radio etta, tvåa, trea, fyra, femma eh, punkt kom ja, mobil två punkt radio ett, två, tre, fyra, fem punkt kom mobil två punkt radio ett, två, tre, fyra, fem punkt kom men den eh, är aktiv, aktiv endast vissa perioder olika tider. Så ni får helt enkelt pröva på olika tider. På mobil2.radio 12345.com Om en stund ska jag börja spela in där Radio Haninge. Sen har vi den som en mp3-fil här och kan lägga in i spellisterna. att få se och det datorn sitter vilka som hade närmsta idag men det var för mycket märkliga namn där. Eh jag skulle nämligen kolla på restaurang gondolen där vid slussen som har tre kameror så. Där Alexander då man kan se den här bron också som ligger tillfälligt. Och då kunde man ju se kunde man eh, eh, se vilka som hade namns där idag faktiskt. Jag eh, minns inte riktigt nu vad det var. Vad det var Herbert då? Annat märkligt namn. Ja, det var sådana konstiga namn som vanliga eh, människor inte brukar heta direkt. Ja. Ja, det är mycket kranar och så faktiskt där verkligen och så. Det är <hör> slussen är en väldigt stor byggarbetsplats faktiskt där det är mycket arbete som sker. Så det håller ju på i många år till faktiskt. Det är enorma. Ja, den här båten från Kina hade ju då legat kvar några dagar. Jag tror det var 3 dagar efter leveranserna bron för att eh, den här personalen måste väl enligt lagar och så eh, vila innan hemfärden. Då kan ju inte bara åka tillbaka till Kina på en gång utan de behöver flera dygns vila. Utan de kopplar av och så. Eh, vila och så. Jag tror bara tre dagar så. Men sen kunde jag se att de var borta faktiskt där. Och allihopa ja, röstbrevlådan inkopplad till SVT det här dygnet runt. Och då kan man ringa till Sverigekanalen när man vill och säga sin mening i en röstbrevlåda. Vilket innebär att om ni säger någonting där så får jag det som en MP3-fil till e-posten via min internetleverantör eh, Allt tele Jag har inte haft det på länge men nu är den inkopplad och kommer vara ett tag och det är alltså 022560143 Dygnet runt när ni vill ring och säg er mening och Ni har säkert åsikter om någonting och så Och om det finns någon tidsbegränsning vet jag inte Alltså faktiskt Men några minuter har ni säkert på er då 0-2-2-5-6-0-1-4-3 Vad sa jag nu? 0-2-2-5-6-0-1-4-3 det är 02 25 60 143 kan man också säga. Åh ja, på fyran är det en kvinna som sitter i rullstol där så att det är nog lite svårt med. Hon ska framme ser rullstollig. Husen är så eller huset. Ja. Det är mycket tjusigt i Mekladaam där. Myckligt fint. Här ser man väl ofta lite äldre människor också äldre guppar, ofta gröna. Och lite äldre tanter och så också bytter det på sig. Men då verkar ju pigga och så. Jag ska börja spela in strax. Ja, vi har ju vissa inspelningar utan i mobilen också här nu. som delas via Google Drive läggs ut på en inbäddad chatt och sen tas ner till datorerna. Det kan ju vara dansbandsdags och så. Man har ju inte tid att pilla hela tiden men nu Och sen måste det raderas för att äh Ja, nu kanske jag gjorde fel, jag ska se. Eh, då måste jag se. Ja, just det, jag ska eh uh, jag ska skicka upp den. Det var jag som var felet. Men det är ju inte uppskrivet här inspelningen från mobilen. Jag har en särskild app här. Man kan lägga in stationer, server, adresser. Så att nu är det en större fil här som ska upp. Till Google Drive och jag har ju olika konton och så. Mycket bra faktiskt. Jag minns inte det är väldigt är det inte 15 GB man får gratis där på varje konto. Men sen måste man radera bort det för att internminnet är lite dåligt där. Det ligger väl strax under en GB faktiskt. Ja, strax kommer Dr. Phil på fyran. Ja, där var det på trådlös som hade laddats färdigt. Ja, Det är verkligen är kyligt och så här på morgonen. Kalla kalla vinter. Det är inte varmt och skönt alltså, men i princip då ser man faktiskt nästan ingen snö alls. Nästan ingen snö alls. Faktiskt och jag såg två svanar också på sjön. Tydligen här. På det, den del av sjön i långsötan här som är isbelagd. Och några änder också. Och de här sjöfåglarna som... Det är väl hanen tror jag. Som är svart och vit. Jag tror det heter Viggen. Ja, jag för mig att det finns en sjöfågel som heter Viggen där. Med hanen som är svart och vit där att vi har ju faktiskt äh, totalt eh äh, vi har ju tre stycken kanalbrunnar faktiskt här på på på Holm Holm gatan är. Det delas ju i tre delar. Tre kanaler så tre. Ja, det är ju nergrävt också sen under äh, bruksområdet där. Ja, det är inte mycket kvar här. Vi har bara äh, ICA butiken kvar och Och där har det ett apotek och Abbes restaurang pizzeria och eventuellt så kommer gatuköket att öppna igen men när man kommer från Märsta här så finns inte så mycket det har ju funnits. Ja det var 4000 invånare 25 butiker men det var väldigt lägre sen faktiskt det. Det mesta är borta stängd och och även rivet. Så att det var det mest negativa tycker jag. Med långsiktigt jämfört med närsta för att den här servicen är så väldigt liten. Det finns inte mycket kvar utåt det. Det är nästan helt borta. Förutom Ica och Abbes restaurang och pizzeria. Det är mycket man inte kan, kan köpa här faktiskt. Det har ju funnits mycket här och så. Faktiskt. Men det är ju lite långt. Ja, nu ska vi se. Nu ska... Ja, nu flyttar sig den där röda så att nu har vi en, en inspelning Radio Haninge VLC-mediaplay där. Den är 16 till 18. Ja, man saknar också när det handlar om logistiken. Ja, men jag har ju precis sagt att du inte ska på ett enskildskalmål. Aj, man ska inte ha gröt i käften faktiskt för man spottar ut det och ser att flintskallig huvudet. Eh, doktor Fill. Man är inte rätt att prata när man ska pilla på. Annat. Ja, och så aktiverar man länken... ...delning här, eh... Ska vi se, och sen ska jag... ...pilla... ...ut den här... ...länken här... ...dela allt, eh... Eh Google, Google Drive. Så det kan fondera inspelningen eller den här filen. Det är två datorer, en stationär och en. Ska säga egentligen bärbar mannen och just stationären. Ja, nu är den utlagd. Ja. Det är bra då. Eh, ta jag kan inte spara ensam då jag alltså i här min går inte att få den här appen i i, i SD-kortet som är pro jag proppade. Jag turvär det faktiskt, det går inte alltså. Men man måste eh In inspelningarna igen internminnet och det går inte att flytta mål, mål, så att säga, det fungerar Men jag kan se sen när jag har skickat upp det här till Google jag smyg och tar direkt vardagskvällgi med en speciell podd som heter leger. Det är direkt lugg. De kom. Så kurs som är fritt. Vi har ju inte feber och så. Ska förlusta på allt det här tjotet och ju friheter över dagen. Jag brukar ägna deta låliga tänker och sånt, men det är bara att tjata och tjata enda en isgubbe. Ska vi bry oss hör? Jo alltså. Det. Det. det. Försäkert. Kan jag inte lyssna heller. Jag är vet att det sängen där för då. då måste jag natta vila. Vi kanske kunde lyssna också på högre låter här. På radie harningen strax jag håller på att spela in det där. Speldrag Ett dragspelsprogram På Radio Harninge Normalt sett måndagar 16-18 Men det kan också utgå Om det blir kommunalförmäktigemöte Det är i Harninge kommun Har vi lagt ett antal riktade adresser i helistorna. Med vill säga, adresser som det kallas så. Har du några symtom? Vill jag höra lite om nyheter då. Drömmord då. Allt. Små fläckar som har försvunnit och så. Det har du märkt av eh på underflödet att men det är Filmen den har blivit pjäs. Hur var det? Det måste ju finnas andra nyheter än det här tjatet. Det kanske inte brinner några bilar längre och inga människor mördas och så för att jag kan inte slödat här att det händer någonting. Det är bara tjatt om det här ett visst ämne som tjatas i vansinne här faktiskt. Sen flera dagar tillbaks här. Men det är möjligt att man har slutat upp med att mörda människor och våld och ja skrev säga eller så uh, olika uh, brott uh, och så nyheter där uh, där oh var lite faktiskt mycket oj lite så att jag kan inte förmedla några eh nya slänka någonstans för det är bara tjatt om ett visst ämne. Det är bara tjatt om så bra men senare. Det är ja lite klurigt. För lite minut i förväg vet du ut pengar. Hinken i kopp åt jäder. Vilke det. Häng eh, vill eh, säkra. Jag tror inte att det kommer att gå så kan det vara på våra kunder eller vi. Om vi har ju även om vi har eh, lite mer med eh med. Och grejer som vi skulle kunna göra till exempel att vi hemleverans om så våra 4 år. Mm. Finns liknande nästan 2 jag tror att det är själv så ta den. Det är en intressant ingen av mask blir maske då. den själ. Det detta hysteriska själ. Ja, men det är i alla fall inställt den 21:a på 38:an. Bara så att ni vet eller väl får det komma med det under programmets gång. Ja, vad sa vi då? Har du, du hade inte programmet klart för de morgonen av våra visor. Nej, eh, ja, tankarna är lite faktiskt... Lite idéer. Jag har lite idéer för att jag vet att vi har pratat om det förut. Och eh, det finns en del som tycker att det vore inte alldeles fel att ha lite andliga visor. Eller lite den typen i alla fall. Mm. Eh och eh, det finns fantastiskt mycket fina inspelningar. Ja. både av andliga typ läsarsånger men också psalmer och sånt som är fantastiskt fint. Åh oh, ja. Så att jag tänkte nog koncentrera mig lite kring det imorgon dagen. Eh eh ge lite smakprover lite oh. olika visartister som har sjungit in. Åh oh, ja, det den finns Det är typerna av musik. Mats Paulson till exempel gjorde ju ett par plattor tidigt med varandra, de mm. sjönger kiss med Björn Johansson har gjort en fantastisk propplätta med psalmer. Och Roland Södermark också, också. Ja, så det, det kommer bara, bli bara med bara andliga visor. Det kommer bli en liten blandning i morgon ja. kring det kring det temat om man säger så. Det ska bli intressant att höra. Mm. Mm. Det är imorgon det är klockan 13. Ja. Då går vi väl vidare med eh, speldraget i Radio Haning direkt 985 eller också via vi vet odiohaninge.se om du har den möjligheten. Eh eller också finns vi på de nya smarta telefonerna. Radio Tune. Re nej, vad heter den? Tune in Radio. Tune in Radio. Precis. Det är Screenpor, kan du inte? Por odiohaninge.se så kommer man åt lite knappare att trycka på det som ja. man kan lyssna. Mm. Ja. Mm. Det går bra. Så är det. Så är det. Ja, så ligger det till. Eh, men som sagt, vi ska vidare i dragspelsprogrammet med att låta Gunnar Carlsons från Östersundstrakten och det är väl bara en en utav kvartetten som är kvar i livet och det är ju han som spelar kontrabas. Eh, men för övrigt så finns de ju tillplattade på en CD. Vi har hämtat en en melodi in det Gunnar Carlsons kvartett. Gunnar Carlsson dragspel åker och lander. Dragspel. Peror Eriksson. Gitarr och så Sven-Ivar Johansson tror jag. Han heter om jag inte minns alldeles fel. Men jag börjar bli så gammal så jag kommer inte ihåg nästan nånting nu. Men vi ska höra på Gunnar Carlsons kvartett i alla fall med en med en melodi som heter Fosseknallen. Mm. multimodal Ja där fick vi höra Gunnar Carlsons kvartett med fossseknallen. Var inne kan betida. Det är väl det är väl jämnt ska. Jämtländska förstår jag. Finns det väl alltid någon här i Amerådet som lyssnar på Radio Halningen direkt som vet vad det vad det betyder. Ja, hur som helst så var det Gunnar Carlsons kvartett jämtländingarna som spelade. Eh livet i finskogarna har ju en kompositör och det vet väl alla nu vid det här laget att det är Kale Julaabo. Men vi ska höra den men eh en mycket mycket yngre men eh, ja de sitter väl där uppe tillsammans och spelar kanske på var sitt måln. Eh, vi ska höra på Peppan som spelar upp till livet i finskogarna. Sorry kan bli. Sorry kan bli. Det var en ett önskemål som det får ta mer tid i morgondagens program. Jaha, vad var det för spännande då? Eh Anna Öst och Erik Öst. Med anledning låt som heter har du glömt bort att knäppa dina händer. Mm. Om du kan titta på det kanske För jag tror inte det finns något dragspel med den nämligen så att jag kan ha med den. För att det är ju nämligen så i det här programmet i speldrag. Att det ska vara, det måste finnas ett dragspel med. Inte bara att man tänker på att det, det borde finnas ett dragspel, det ska finnas med. Ja. Så att eh, vi Men, får väl höra med Loa. Ja precis, Anna och Erik Öst. Ja. Eh men har du glömt bort att har du när bara klappa dina händer? Ja. Jag ska luska i mina gamor får vi se och, och hitta den vilket jag inte alls är helt otroligt så ska jag se till att jag får med den i morgondagens program. Du får väl det kolla bland dina 2000 LP-skivor. Jag har lite att leta med. <laughs> vi ska försöka. Vi ska försöka. Med vars önskade då? Eh Kerstin Jörbro. Jaha Kerstin. Ja okej. Okay. Ja. Mm. Och jag har noterat här. Ja, då får vi se. <laughs> eh speldrag Radiohaning direkt 985. www.radiohaning.se eller också i smartfon. Eh radio ja TuneIn Radio.fi i telefonen. From the Sky News Centre at three, the first patient with coronavirus has died in Wales. We're told they were in their 60s and had underlying health conditions. The number of UK cases has risen to 1,543. That's up 171 in 24 hours. But microbiologist Dr Simon Clark isn't sure how useful these numbers are. People who've got it in the community aren't being tested. The health service has other priorities. So we, we just don't really know how many people have got the infection, but we do know, I think, that it's more than, than that. Virgin Atlantic says staff will be asked to take eight weeks unpaid leave over the next three months because of the pandemic. The airline's also announced it's cutting up to 85% of flights over the next few weeks. EasyJet, Ryanair and British Airways' parent company, IAG, also says significant cancellations will be made. Vauxhall owner PSA is shutting European plants for the next 11 days, including facilities in Ellesmere Port and Luton. It says it's had COVID-19 cases close to production sites and has suffered disruptions from suppliers The FTSE 100 in London is down around 6%. The Dow Jones in the US is taking an 8% hit too. Boris Johnson will hold a media conference this afternoon to update the public on the fight against the virus. Ireland has shut all schools, museums, galleries, pubs and tourist attractions to help tackle the outbreak. Irish Health Minister Simon Harris says taking action now will help reduce the number of people... Johansson, vad mö svingarna. Johansson, ser du ängarna, hög en doftar redan vi vår knut. Skynda dig, skynda dig skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, skynda dig marken kläder sig. Öppna dina sinnen, all vad du förmår. Skynda dig, skynda dig, oftest läder sig. Alla blommor hoppas, alla fick hoppas. Skynda dig, skynda dig, jorden brider sig. Flyktige vår korta ros Johansson se du bökarna Johansson kom rör på påkarna Johansson hör du stråkarna kort i vårens startshow i den stuen Bjørk er slaget ut Johansson, hør du strengene Johansson, var med i svengene ser du engene Häggen doftar reda vid vår knut Skynda deg, skynda deg Skogen glæder seg Alla fåglar skyndar Alla fjärder glittrar Skynda deg, skynda deg Marken klæder seg Öppna dina sinnen Allt vad du förmår Skynda deg Dotten sprider seg Alla blommer gloppas Alla flickor hoppas skynda besoksverjekanalen.wordpress.com but if we don't have doctors and nurses to staff them and to take care of patients besoksverjekanalen.wordpress.com besoksverjekanalen.wordpress.com besoksverjekanalen.wordpress.com besoksverjekanalen.wordpress.com nu sänder vi extra på mobil2.ratiostream321.com Nu sänder vi extra på mobil2.ratiostream321.com Nu sänder vi extra på mobil2.ratiostream321.com kjærlek som mitt hjärta har søkt. Var timme utan deg er som en evighet, min venn. Ja, du är den som får Du känns tomt ringer du svarar Og allting blir åter lugnt. om några dagar ska vi träffas igen jag längtar så till dig o, älskel vän du var med att vänta helt Hjem til din fall Der finnes all kærlek som mitt hjerte har sökt Var timme utan deg er som en evighet, min vän Ja, du er den som får meg lengta hen Du får meg at lengta hen du fan där finns all kärlek hjärta har borsett går timme utan de är som en evig helning Jag ska vandra alla vägar för att se var de tar slut jag ska pröva mina vingar från et berg och sveva ut jag ska plocka strandens stenar och förvandla dem till guld genom eld Och jag om vatten för dina blåa ögonskul För med din vindala var ser att du håller mig kär Du ska vila som en fågel i min hand För med till vägen av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 Jag vill ge dig hjärnlicks tikken Gira ge silver, gere gul Genom eld och genom vatten För dina blåa hövonskul Föl med din vind ena bar Se om du håller mig kär Du ska bila så So från strandens stenar och förvandla dem till guld genom eld och genom vatten för dina blåa ömonsfull genom eld och genom vatten, för dina som vackra drømmar som en annan verd Där vi möts ibland ett eget land, där vi följs såt en by på vår færd Møtter med deg dygnets ljusa stunder Bara Du sover tyst, min ja, och sen går jag när natten blir dag. Gryningen kommer och luften känns klar. Jag stannar och vänder mig om. Där går min längtan och allt jag vill ha? Snart skova ses en en gå etter namad dig vinter har gått av skrånoi tvens vår oss igen när vi har varann blir drömmen sann du är ljuset i natten Gatans stjørn Tens for oss Igen När vi har Varann Blir drømmensam Du är ljuset I natten min Vem När vi har Varann Det är Stockholm kommer ...med på Radio Nordertid. Här är Erik och Inge. Tack för det, Kai. Och till er alla kära lyssnare känner varmt välkomna Här sitter Erik och jag klara för att berätta historien om Radio Nord om dess tröga start och till dess abrupta slut Just det Och för er som inte känner till Radio Nord så kan vi väl berätta då att det var en kommersiell radiostation man sände alltså betald reklam och sändningarna kom från en båt som var förankrad på internationellt vatten när man bestämt åtta distansminuter från Nynnesamn i Östersjön Ja, och utbudet bestod av lättgrann och tonmusik dund runt. Ja en slags melodi radio skulle man kanske kunna säga. Ja just det. Och det var ju tack vare Radio Nords plötsliga uppdykande i etten som Sveriges radio så att säga fick en, ända nu vagnen och över en natt starta Sveriges melodiradio som så småningom också gick över till P3. Och dessutom införde Radio Nord nyhetssändningar varje timme Och det togs ju också efter i Melodiradion Ja, och diskjockeyprogram, topplistor och jinglar var man ju även först med i Radio Nord För att inte heller glömma alla roliga tävlingar man hittade på för att aktivera lyssnarna Erik, ja. du minns väl Radio Nordgångaren, ja. Stora Skrattet, de mystiska rösterna och ringen i isblocket Jaha, visst gör jag det, är men Inger, nu uppträder det lite problem här Alltså, vadå? Jo, när vi nu ska försöka ge lyssnarna Radio Nords historia på drygt byggt 50 minuter. Då frågar han mig bara helt enkelt, var ska vi börja någonstans? Ja, vi börjar väl från början såklart. Eh, från början, jaha. Ska det vara onsdagen den 8 mars 1961? Det vill säga det är Radio Nords första sändningsdag. Med allt ut i tonom kommer här Radio Nords Lys, lys, lyssna För er dröja i den jord Därför hör på Radio Nords Det hylder er det, det bæsta Den musik som gillas av det bæsta. Så velkommen hit om ord Hør aldri ut i dono Radio Nord Ja, det blir snakk Radio Nord Stationen som sender musik for både gammal og ung Og stationen som ger just den underholdning Ni tykker om. Ärade lyssnare vi sänder nu en hälsning från Radio Nords chef Jack S. Kotse. Kära lyssnare Vi är ju här sångar med brusten. Jag, jag, jag skit i brädd i storn. Jag ska berätta lite grann om hur vi har det i Norrland. Inte blöt, vi så jävla blötvind. Jävla stockarnas jävlar. Eh, äh, stockarnas jävlar av dem. De ska man bara bulta ihop och slå i här bara. Jag ska inte vara blötig. Min pappa han blev blind han på gamla dagar blindannes kallar de mig för. Min pojke fick läggubbe överallt för han såg inget. Men lille pojken hade inte rött tampo lege gubben så en vacker då tog han gubben med sig och ställer den med ifrån en lagergårdsvägg och så sa han Hör du blinda Anders här är en stort jävla krondike här så här är det bäst att du hoppar bara fan och gubben han tog väl sats och hoppar bara fan och slog i sig mot väggen. Ja det är lika bra det gammalt folk som är i vägen då ska man bara bunt dig hop och slå i dig bara. Än ska inte vara blöt in.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 vi hade vi hade såna skönheter blev vi hemma vi och varenda käring i byn ställde upp på det där. Ingen vann. Apropo fult så hade jag en kompis som hade en käring som var så jävla ful. Så när hon gick in i vebon då gick sorgbocken ut. Män ska inte vara blötint. Kärringar över 40, de ska man bara bunta ihop och slå ihjälvarna. Och göra tvål av dem. Och skicka dem till de där skitiga lappjävlarna. Förresten, bunta ihop dem med och slå ihjäl dem. Dem kan man göra lampskärmer av. Sådana där med röd tovs på. Eh, Förresten så har han blivit lite gammel själv.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 ja, nog fan vet jag hur de gör med hot-and-to-hot-problem i Amerika. Det är bara vuntar de ihop dem och slår ihjäl dem bara. <skratt> Fiska, o lyfte då på min hand, men ikke för att fiska eller för att säng i natts, ty det är min svenska linned, om em foten lem ska bränne, att utana röken i elpandor i fest. Orekka ut mina händer, i min armarnas smes. O klarer den strenger nikul spiller av t me som et s vieller skiket som en stu genne den noget vi men vi ø en Siljanses båt in vid vårt Ja, rottevling pågår til dragspelet slår Vem kan bli var først? Ja, kanskje den som du er størst Så vacker står kyrkan i Siljans strand Kom, kom meg nu i hand För en samling i sammelsdalen Njødet av Malmø Kom gus herre Var liten mø Ut i en bøljande Susans, der alle får ni Stora chans, ut i en splittande Daladans När solen Går opp med sin skjæra Færg, da vandrar Vi två ut mot Tibleberg Vi ska se silja när Morgon en Så vackert det da dimslejore som låna nd ber i väst ja där ligger mora med sin dåt där häss skumman de vågor som slår så kom tani och där vinner han för samling i samma staden stora dansen i bor rätt vi kom mora och Gjødet og Malmø Kongus er det var liten mø Ut i en øldre løs til svans Er alle i en stor chans Ut i en splittande dala dans hey! Nu skal jett og romeregge til en gang Det er bare jesper det var til vi Bruggemannen och jo både styr og og brugge, var så målige fint Först och främst var den på dagens skaplig fräst Och så sjöng en psalm och läste fint ur skor Sen så får de med mig där det var Jespers fest Ma fint och läckert ut av bord Men först så har vi gjort Ja, en riktig äreport Ma flagga löv och så blommor ut i Och så är tavla mitt och pni Och på en späll man stod Ja, ma sittra och ma fjord Där är pojkar och klemmy, min klemmy melodi. Så kommer en för i där fullt vallop. Jag tåler om att du ska vara klar. mitt gården drog dem genast och de det kör jag varre asklitt ifrån. Vi får karra komma från börendan går som ville se si, och okay, år ska Många varre bjunne få i Jespers mål. eller efteråt. Ja, de var verkmest ans, För han er jo allomstans. Det var Jerk, det var Per, var Stuljes mor, og Anders som bort i Stockholm for. Ja, de var far og køller par om par. Eva var Nyggors ans, og Michelles ton i en egen utperson. Till ladun av den dukar för en undra man Och löva av dem tyver ända hörn Och där så fint den trängs det fram så gott den kan Fanns det kunnig vid någon fasligt ett hörn Nu så skulle billigt eller kan bli spist För väljen så naturligt vissa sätt Och ska det vara ett gespe på ett gammalt vis Så ska man väl få gett sig mätt ja, jeg var flæsk og kjøt, i såsar og til fløt Jeg var ust, jeg var smår, jeg var still, Og perror som de har koket i de Jeg var silta, korv og ack, och jeg sa ja og takk Jeg var tur at jeg var så økt i nokk For jeg etteres og all den tar fra bryd og kær, og jeg var asklig, kan jeg forstå og sen er ikke fonds en enda mat i kvar, så fick de kaffe ovanhå og när vi sen har fått riktig kaffedopp, det er så såt, og stånke da vi såt da sa dem at skulle ta og rese vår såt, for skulle bli en langdanslåt ja, jeg vart en riktig bit, mas dit Eva var Eva hej, Eva var dalpolkett, det var tur at mens jeg var sammett. Det var polska, det vals, Eva inge sorgere alls, og fiolar sjøng en gästes lek, og køller bare skrek. I vi kjen går vi jo om majstångsfester Österbyn og så på vant i väster For vi skal jo visst turistar At vi er en duktig by Og sjølve ordner vi jo alt i Opa Både fjormusik og sånge til Opa Ser vi en riktig underfest Masséder og gommort i tid Og ørner spør man da dem stømmer Fjolar fast det tar da tid men står og alltid skruvar och lysner og klæmmer og vrid Men köll och klæder Stånje, mav og løv og blomster i krans For nu så skar å resas och sen så skar vi dans Og stånje tog denne bikk i berget Får den måne å få toppen smørja Får å ha jo sittet oppe Til regn og til blåst og til solen Och sen så får jeg både Anns og Lasse Borg, Dinger og Blik, Løv og, og innan vi er klarer får det gå Og stå tar man flagga og fjol Ja, nu kom den både Beckman, Bjørk Och Tore og Edin Og klokken saknes inte Og Anna og Gundem Men karra går om knuden Den forstår så tar en syp kan bare ønsker att flaske var du verdt så djup Vixelle han har jo sine vedermødor Leter karrar som kan lyft nå rødor Se, ska skal gå riktig reslig Det får opp stång i dag Musikken speler ord nå rett vix låtar Se, vi glømmer både kiv og gråtar för jeg roper hej og hå Se, karrar skal ta nå riktig et ja, jordgunnar står och kikar så att Skånje ska komrätt Och följt kör klapp för ander och Gustav han tar sig en skvätt Men gissler Erik står på trappan får till all ett tal Och viker köllor sjunga och kväll är ganska sval O när den senna dansar runt kring stången, hösta yttertag och örat på solen, går vi med musik tem, dit stønjen, i teten, ditt öste bestånde ligg. Där är ju stoñas ekro måste receda, där har gun och britta redan städa, se och ne med samma tuppen uppe i himmelns stig. Ja nu har dem alls fått i stång till bändaren och vi og Sepp og Kajsars Værshus og Långboks og Vedin Og all turister tikkjer at det er så vålig grant Og vi grører er stolte, det er da for visst og sant I gammefokk i Dalaflodet, i Leksaret Jag bryr aldrig något dem, att bästa flickan pins i dalen och flickorna som bor kring siljan de har ju alltid rätta villjan där tilljan tillsammans med sin hjärten och nu gör i från trakten han hör ju både kraft och makten för han har rättat till man väl hans pek i gänga på kedla tungt det er Leksaret ved Koss og Boda Det danser maser med seg kulla Til torner fra det tankla vei Musiken toner ut og danser skater Sluter det liv och freud og gammel I sværmeri man gjør sitt frieri Og danser sidenhet och så ner ifrån han har ju både kraft och makten för han har filma takten på sutter väljas väl jag kan få kedla fundera alexa rätt kossa boda där dansar man så med sig kunna det toner Musiken toner ut og danser skal til slutt Her er det liv og frød og gammel I sværmeri man gjør sitt frieri Og danser selv innom livets sang När solen sjunkit nerre i bak i västan skogelbryne O sommarnaten sku gårre falla O gång vi till dans där hemma ut till bin O gled geno en står höktig syn. De mötte jag den ffliande i käl rar som lovade det at att det vi bliva. Hjertevæn i livets alla dag Det, det så underbar Det er doft ifrån violer Det klang ifrån violer I sommarnattens tjusning med dess poesi Jeg hør min henbygtsmelodi nåren det försvinna undom skyden flyr danse på luggen en ännu varje år återgryr, till hemmets bygg min tanke Nattens de med dest poesi Jag har min hemveks me togar seko file pocirlig o jargar Ellövel O poi kar skabellju som stoja se te E je vi poi ca fri bot te becco tetina Kelllo li po kammarre 90 of frina Ne ne mörre poi garre kommma ko ha ne poltro mova te Ela foågel men sere kolleer Spperrebil sen kom jasons O oh makar åläåt troll ja de kom kollelar and er snisske serik Och så om så filen med deman, en med taver fick förstaner man an för han känt sä ljut som de vi En ni en anna bblå sig hin och inge bårspritta krip ju på att på Gardina och titta Om med kom n pojk pojk ochänser på dem nu i kväll en leksansant har sværmer kring som unngrygge miggar Det er ette gårda dørre, tvådingsta gliggar Men det ass inte alls, det åpunde en forskynsfelle Enne takke vet jeg disse just som saker er Så blånske stin och gløtte på garinvina en, en gang til Og Jonan lanser både vals og polska Som en stammans stelgardist Utan åker sist Ibland så kan det enda At det kom noen drantar Hjelpe pojker slenger Dem som slarvugget vantar Slags må det kan det bli Med våtter sten Når det går større Så det ånne ringer Som en grensmill har sett noen Om drantar tar Så kan det få seg de slett noen Ibland så kan det enda At noen hjelpe pojker Ganska mør Men det sinne in på Det sinne skaller som har armar som en mjör Då är inte märkt det kom Till vägen får någon krakare som en skör Men kom han bara på ta käll om kalle Då är han så vålig snäll Och len om nu Så källor säg att han är som att han skulle vara utan flanell satt på bælsekia og kukker det kuer pojker kommer hjelpende fra tætenkte fruer sola står på S og Sverige rundt styr ni gængs Anna og titkjere jona vil det klåde men enda er glad i til noe vanskelig nå nåde for jone er en riktig kær og ingen tokkende tilur men nu, det var førdags og giftere dem ser både Anna og Kristine dem var mypig please says Liz. Hello, Liz, I can reassure you, first and foremost, that this is not what we call a viremic illness. Apart from people who are very, very ill with this, we can't detect the virus in the bloodstream. It's confined to the respiratory tract. As such, Because it's not in the blood, it's not going to go across the placenta to the baby and it doesn't have the right makeup of the virus to get across the placenta to a baby anyway, so the baby is not at risk. Also, it's not one of those viruses that causes developmental changes. Everyone worries when they catch infection. Takk Værmeland, du skjøna, du herlige land Du krona bland svea rikes länder Og kommer jeg en mitt i land jag ändock återvände jag där vill jag leva jag där vill jag dö. om en gång ifrån varm land jag Jag att aldrig ge ja, mig områr jag där vill jag leva jag där vill jag dö om en kom ifrån värmland jag tågel mig sov vet jag att aldrig jame onral i varm landjar vill jag bygga en bou med en klaste Førnøyder Dess daler Og skog Ge meg Tusnadens ro Og luften frisk På dess Høyder Og forkjærna sin ljuvliga sång i så vil jeg somna så en gang og vila i værmländska ljum Sjønger Sin ljuliga Sång Vid den Så vil jeg Somna Så stilla Vila I Værmlen i Stockholm. Det här är Stockholm. De sänder Melodiradio från en båt på öppna havet. Musik, nyheter och reklam. Och det är om Radio Nord och dess historia som jag och några av mina kollegor från den tiden ska berätta i det här programmet. Men eh, tror inte att jag tänker rikta admiralen som programledare. Nej, det överlåter jag åt Erik Hallberg och Ingrid Ekinger. Hon var ju för evigt själv med på Radio Nordtiden. Här är Erik och Inge. Tack för det, Kai.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 Vi är som ljudet av med fred. i do och radiu. Ja Radio Nord, og ung, og ni vet att radion, stationer som sänder musik för både gamla och stationer som gör just dent underhållning ni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 prenonnetiävlingar och värdefull information. Vi har gjort vårt bästa för att skapa ett program som skall inspirera er, våra lyssnare. Vi gör våra program för er. Låt oss veta för vi ärta vad ni tycker om det. Samarbetet med lyssnarna är vår vägledning för framtiden. Skriv gärna till oss i Radio Nuut toppkontoret. Radio Nu har kommit i korridoren det svenska näringslivet möjlighet att utbilda Radio reklam. Detta intresse för reklam i radio riggraden i vår verksamhet och detta också förutsättningen för den programtyp som Radio Nu presenterar. På Radio Nu första seningsdag är siaon lyssnare och annonsörer hjärtligt välkomna. Och nu presenterar Radio Nord en melodi av hela Sveriges stora tribut ever top. Och det är inte vilken melodi som helst. Det är en smykande vals melodi, specialkomponerad för Radio Nord. Så här låter den. Radio Nord valsen, kärlek i rymden. Radio Nord i Eber Tovs specialskiva visa för Radio Nord kärlek i rymden eller Radio Nord valsen som man också kallades startade Radion Nord sina regelbundna sändningar från sändarfartyget MS Bornholm den 8 mars 1961 och det var ju en Nej, välkomhet. Erik, ja. Nu gick då allt händelserna i förväg. Jasså? För Radion Nord genomgick enorma födslovanden innan man släppte den kom ut i luften. Ja, jag hörde att Jacke sa något om mer än 2 års förberedelser och många övervunna hinder. Ja, det var väl i alla fall en sanning med en viss modifiering. Fols så lång tid som över 2 år tog det väl sig lov inte att få igång Radion Nord, men då var den trögstartad projekt. Ja, det har jag förstått, men någonstans måste vi ändå börja den här historien. Ja, det hela började egentligen på hösten 1959 i och med att den amerikanska radiomannen Gordon MacLennan kom på sitt första svebesök. Han kom hit företrädesvis med Svea Films dåvarande chef Jack Hortzakty diskutera filmprojekt. Filmprojekt? Ja, just det. De skulle göra en film ihop. Ja men vad har det med Radio Nord att göra? Jo det förstår. Det blir inte en film, det blir en radiostation istället. Bättre radiostation att tala. Ja, just det. Men nu tycker jag jag själv få berätta. Det var en radioman och filmman Gordon Macleodson som kom på besök på Hamamäcki för att anada att det inte fanns några radioprogram med musik i Sverige. Jag själv var så också att det var väldigt andligt fattigt hade inte haft radiostationer med musik och då fick jag väl idén att vi skulle ha en radiostation på en båt själva idén kom väl därför att jag hade hört i Amerika flera gånger på amerikanska radiostationer och just den tiden var det väl så att musik saknades i detta ja, det var inte mycket musik som spelades, det är sant. 1960 bestod nämligen Sveriges radio endast av två kanaler eller rättare sagt en och en halv kanal. P1 sände bara cirka 15 timmar dagligen och den relativt nybyggda P2-kanalen, start för 1955, var verksam endast cirka 6 timmar om dagen. Båda dessa kanalers utbud bestod av ett saligt lapptäcke med föredrag, teater och nyheter, ledervärk, jag menar väderlek, religion, politik och andra slags talprogram. För att hitta den lilla underhållnings som bjöds var man tvungen att skaffa en programtablå visserligen var väl den dagliga gramofontimmen mellan klockan sex och sju på kvällen inpräntad hos svenska folket men annars stod gramofonverken oftast orörda för det mesta av radiomonopolets underhållning bestod av liveprogram när man är skjurken och kliver i sängen då hjälper en sång det räcker ofta med vararefängen försök det en gång om du har glömt precis uro, den maten dør alt for lett Så tralla det går lika bra, og melodin er rett. Rundt kom den dungen tipte ratkorr, en otatten. vi går ut i dagens jobb och och skugg, vi en liten sång i våran proppelstubb. Gamla för vi spelades det med gram och timme om dagen exempelvis program som Spisa Party, Sveriges Bra, tips i tal och tom ja, men, men, men, och du får hälsa för de dagliga småblocken <trycklen> som för att, för är där arbetet, tomerna det, arbete, det går, liten... fred och lörd jag bara, jag bara, jag bara, jag bara, innan du fortsätter oss ta en komp- Ja, varsågod, fortsätt! Jaså, jaha, ja, tack för det! Ett små programblock sprängde där lite här och när fick snurra av sin egen maskin så att säga. Exempelken <skratt> under att tonen fredagsblott klevde styckknappar från hallonrat säga Sveriges rad. Ja. Bon. som helt som på Dampadios Gramof i den här tiden några av Gramof Det var inte okre men som det är en strej på val som inte fick det var järnformer och rock man släppade ut i de här program fick gå i special som jazzmusik Jag minns en producent som jag hade med i ett program som hette Tonerna det går som gick på ett tag med en skiva med tröm inte särskilt uppseendeväckande men det blev ett väldigt hallå och sen var vi väldigt påpassade också därför att folk var väldigt mus och det gjordes Bra det, va? Gör vi den här jobbsta? En skottnod, som båtgör en reklam Dan i augusten, där strömmar då Därför är ju Danmark Vill du dat? Det är ny, vad är nytt? Fafans! Nära Tottenham på dan startadena sändningarna den där. En bara mega här. Det gör stanna från Stockholm på idag. Och du märkbäst underordning varvat men blev snart storlydd. Då Radio Merkurs teckningsområde omfattade både såväl den danska som svenska kusten så var det där avgivet att snart sända svenska program. Vi lyssnar på Skånes... ...i det här inslaget Radio Mercur. Han tillsammans med Ivo Greg Svensson, lagaren till Roling, utgör alltså tillsammans Radio Piraterna. Men Lennart Atteling kom snart att lämnas Radio Mercur på Radio Nord. Det är tio år jag har bosatt i USA, under 50-talet. Då arbetar jag med kommersiella stationer bland annat. Sen beslutar jag mig att föreflytta hem till Sverige igen 1959 och just det år, en dansk radiostation vuxet fram en ren piratradio en kommersiell radiostation som heter Radio Mercur och eh, på svenska sidan fanns det en kille som heter Nils Erik Svensson som högg på där och hyrde in sig på eh, radiosändaren en båt som låg i Sund. Han är en liten radio en liten studio vid Lantkrona. Där då Ivo Gräns bland annat var inkopplad och ett par danska tekniker. Sen kom jag med i bilden där och på så sätt var vi alltså de första radiopiraterna i Sverige. Vad vi vet om den här perioden eller som jag kommer ihåg så blev den ganska populär i Skåne. Vi hade ett litet teckningsområde men där var det väldigt populärt. Under den här perioden eh i Skåne så kontaktades jag av några finansiärer kan man säga som frågade om jag hade lust att sätta upp på en piratradio i Stockholm. Och det gjorde jag så småningom. Jag åkte hit i stan och gjorde en massa undersökningar om hur det skulle kunna gå till. Vi kopplade in en jury, började beställa teknisk. Ja så hände det helt plötsligt en dag i en kvällstidning står det SAS medar pirat i Stockholm. Och så stod det då om Jack Kotchak som jag inte alls kände till. Då gick jag och ringde till Jack Korczak och gissade vad han sa när jag presenterade mig. Jag har väntat på att i <går> kontakt med varandra ganska veta och jag låg på Radio, Radio Nordhetsbacken. Och då hade också Gert Landin och Pelle Lundahl kommit med i bilden. Men eh, vad är det lite av en inspirationskirma för Råd, Jack Korczak? Ni måste för säga att Stationen kom väl just genom gården och åkade på av station. Radio och radio gav väl en liten idé. Samma går utanför Stockholm. Men jag var absolut stenhård på att det skulle göras på mellanvåg. För att täcka så mycket människor som möjligt. Textion. England blås svenskastorna med gotländsk sommarnatt. Typ hade hört från honom att hon var ute i. Men pressen spaltkilometrar för mig är pirat, säger han. Och det ryckte på välkändesavgålet. Lämnts bedre uppbjudits anställd i Nord. Ur den befattningen som program. Gryvligtvis så låg det ju i Jack Harts bakgrund till sin. Men om man inte lyckas hyla om tidigt sporadiskt radio. Och ett anställd. Den en välkänd röster. Blev den utet inom radiomonopolet. Som anställdes stadiet reklamrad. På eh, program. Som utomstärksamma de, att det väl är mottagande mot. Dess amerikanska killar över. Förnämliga drap. Då är det verkligen riktigt. William, det gjorde stor syska tid. Kan vi inte göra en... liksom... Stas, skolan och Ramos, sin första morgon, det är ett litet styck till er. Fråg till er, god morgon. Dagens skivkarolifklover. Skvarera om Radio Norden programdes på en 25 stads upp i. Radio ryckdes på Skagartstock. Jag var igångligt av tre studier från USA Classic. Jag hade avdelat studiens 151. Pelle Lundahl plus att vi hade två spotmöster och grammofoner som var gatesök. Och ett mixbo som hade fyra ingångar och en utkom. Eller en huvudregel var det närmast att varje ingång kunde man då välja i med grammofonskivor, grammofonen, bandspelaren eller mikrofonen beroende på vilket läge en sen om kopplar fans på vågen. Man kunde också för lyssna över en kanal på alla alla enheterna. Ett mycket fint litet mixbo då faktiskt. Du nämnde spotmaster. Ska du kanske förklara deras eh, funktion, för det var ju någonting alldeles unikt. Ja, det var unikt på det sättet att det fanns en kassett som hade en sån här oändlighetsslinga som man kunde ladda upp. Man hade 10 sekunder, eh, 20 sekunder, 30 sekunder, en minut och en 85 minut man hade man sån här slinga. Motsvarande ungefär sådana man har i telefonsvararna? Någonting sådant, ja likadant. Här. Man kunde vilja ha ut alla våra jingles och alla våra reklamsnuttar på vad vi kallade spotmaster det som Sennheiser radio också började få ha så att all all musik som som ligger till TV eller och sånt där för TV och sånt det ligger på nu med på Spotnox. Nu stänger mig det tackar alltur kan ton i ton 1960. Si Mallkvist serverade tunna skivor från toppen av försäljningslistorna, men på Radio Norra skivorna sannligen inte ens tunna. De var osynliga eller rättare sagt ohörbara för lyssnarna eftersom Radio Norden ännu inte lyckats komma ut i luften trots att sändarpartiet redan var införskaffat. Ja, det var gamla MS Olga, en tysk stålskonare på 250 brutto ton och med en längd på 44 meter som hade inköpts i Hamburg för en summa av 70 000 dollar och byggt om till sändarfartyg med en 38 meter hög sändarmast och dessutom döpt om till MS Bonjour. Ombyggnaden hade skett på ett varv i Hamburg, men när det var dags att installera sändertrustningen, två stycken amerikanska mellanvågssändare på var dera 10 kW slut tyska myndigheter till på uppdrag av sina svenska kollegor och med stöd av en luddig lag från Hitlertiden om att utländska fartyg ej fick sändas direkt utrustas i tyska hamnar tvingande man bonjour att lämna Hamburg bonjour gick till ett varv i Köpenhamn där de slyftliga installationsarbetena utfördes I början av december 1960 informerar Jack Kotchak svensk press om en julklapp till svenska folket så långt hade projektet framskridit att man räknade med att Bornholm skulle ligga på anka plats i Östersjön och starta sina regelbundna sändningar den 23 december. Pelle Löndal, en ljudtekniker som tidigare varit verksam i Sandrevs filmatelier men som nu ansluter sig till pionjärerna berättar: "Jag var nere i två månader i Köpenhamn och byggde upp sändaren och och installerade studion på båten." Där är och sen fick våldet rum att vi skulle komma och för det var all installation klar och skulle göra resten på vägen upp till eh, Alma grundet men det blev en missuppfattning där eh, utav om det var kaptenen eller någon hade sagt att den och den ankringsplatsen vi hade tre stycken olika förslag på vad vi skulle lägga oss någonstans och vår kapten vad hur han hade uppfattat så att det skulle ligga på den platsen men i stan hade man uppfattat att man skulle ligga på en annan plats så att de hittade oss inte men resan upp var ganska eh, Besvärligt. Den där masten som var närmare för att ta med ut det. Ika då, eller stagerna till masten, för den var ju också på ett varv. Den är, så det var ju ingen som hade vetat vad det var som skedde i sjön på dem. Men på vägen upp så började det på stampa ganska hårt. Och då började det på sätta sig de här stagerna runt om där. Och det var inga småsaker, de där här de där man brider som heter vantrar eller heter röster som man gäng, har på sängen. Exakt. Ja. Och där fick vi sätta in stora spett för att bidra runt där. Först var det naturligt mm. insolerat runt om för att saltvattnet inte skulle rosta eller för att inte försalt vattnet skulle spränga eller, eller se till med att det där inte skulle rosta ihop. Men när vi fick bort det där skyddet då fick vi sätta i stora spett och dra om igen så vi kunde spänna vantrar igen så att inte masten skulle ramla i skön men det var nästan säkert att den skulle göra den den den höllt. Ja, masten höllt, men dessvärre inte sändaren. Så någon julklapp fick inte svenska folket den julen trots förberedelser med färdiginspelade program, pressmeddelanden, telegram med mera. Radionords premiär fick och ny uppskjutas. Bonjour gick den här gången till ett varv i Åbo för överkyn men den 21 februari 1961 låg hon åter på ankarplats i Östersjön och de första provsändningarna kunde äga rum och slutligen efter en synnerligen trög start kunde premiären gå av stapeln den 8 mars. <skratt> Vårvindar friska leka och viska heter det i visan. Och idag har de fått något alldeles särskilt att tala om. Idag är det en stor dagen för alla er som tycker om trevlig underhållning. Radio Nord har startat sina reguljära sändningar. Alla dagar mellan 6 på morgonen och 7 på kvällen kan ni höra oss. Och snart ska ni kunna ha oss tillgängliga 24 timmar om dygnet, allt till er tjänst. Lyssna på Europas modernaste underhållningsstation, Radio Nord. Och här kommer Si Mannqvist person utav April, April. Alla pigga glada fåglar sjunger kvitt kvitt. År 61 det var ju en nej, det var ju en stor ledig dag när äntligen äntligen äntligen kom igång det här programmet som så många hade väntat på. Det var ju inte bara vi då som jobbade på station utan det var ju faktiskt ett stort laserska folket hade också gått och väntat på det här. Det visade sig att vi snabbt blev, fick en våldsam popularitet. I Stockholmsområdet var det ju ingen som lyssnade på Sveriges Radio. Det var ju nånting på 7-8 procent eller nåt sånt som lyssnade på Sveriges Radio. Och det, det var ju... Naturligtvis nyhetens behag spelade in, självklart. Va, va, vad är det här för någonting? Vad är det som händer? Hör ni till de som har gröna fingrar? Det brukar man ju säga om de som kan få det mest egendomliga och svåra krukväxter att blomma. Då ska vi här på Radio Nord ge er ett fint tips. Skaffa er den vackra zebra-aloen. Blommande och orchider har den. En annons på anslagstavlan i tennishallen. Ny forehand önskas. Den gamla obryckbar. Gärna byte. En stora händelsen i svensk radiohistoria var nu ett faktum. Radio Nord hade efter en synnerligen trög start kommit ut i luften och in i miljoner svenska hem och blev väl emottaget. Det visade sig ganska snart att Radio Nord var en station som inte bara vände sig till en speciell målgrupp lyssnare utan till hela familjen så att säga. Stationens policy var nämligen att ingen lyssnare skulle bli tvingad att stänga av på grund av exempelvis ihållande dragspelsmusik, ihållande rockmusik, ihållande jazz eller annan typ av musik. Därav så blandades olika musikstilar i programmen för oavsett ålder och musiksmak alla skulle ha lika stor glädje av Radio Nord. Om vi nu antar att fru Svensson inte tyckte om låt X så skulle hon tycka om nästa låt som var låt Y för vad som annars kunde hända. Det var ju det att fick hon ett stort block som hon inte var intresserad. Så slog hon av radion. Då förlorade vi alltså en lyssnare. Och för oss som var kommersiella var det väldigt viktigt att vi behöll greppet om lyssnare. Därför sades det tydligt och klart. Hela tiden skulle detta vara en sådan mixture. Alltså en blandning som alla kunde säga. Okej, okay, jag tycker inte om den låter men jag är säker på att Jag hittade nästa låt bland de två som kom. Detta var Henry Fox som talade. Henry Fox med förflutet i musikbranschen knöts till Radio Nord för produktion av jinglar. Det vill säga små korta musikinlägg med stationens namn och frekvens i texten. Även när det gällde att författa commercials var Henry Fox på alerten. Och behövdes det kvinnliga röster till någon commercial var det bara för Henry att gå in i Radio Nords sekretariat och välja att vraka bland tjejerna där. Intressant Ingerd? Jo, det stämmer. Jag jobbade då på sekretariatet och det var inte alls ovanligt att Henrik kom in när han behövde en kvinnlig speaker på någon commercial. Eh, den första som jag var med på var den första commercialen som sändes i radion nog på premiärdagen. Den var väldigt enkel att göra. Det enda jag behövde säga var... Man borde ha en diskmaskin. Westinghouse! Westinghouse! Ni när då men varför inte göra ett kvittala besöke med disken genom att skaffa er en Westinghouse. Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskinen och tänka på något annat. Till exempel era händer. Westinghouse. Westinghouse. Vi har det bästa sort av Westinghouse. Brådmans, Brådmans, til er affær For Brådmans, Brådmans, jubileare er Se så lett ni finner Hur mye som ni vinner I Brådmans affær Brådmans affær Hallå alle musikelskare Ni vet vel at Brådmans, Brådmans, Brådmans Ger er 15-50% rabatt på alla grammofonskivor Brodmans, Brodmans, Brodmans kan bjuda alla lägre priser tack vare självbetjäning. Skivor med 15-50 procents rabatt garanterat ospelad och i plastfodral. Brodmans, Brodmans, Brodmans har en jättesortering med 25 000 skivor i lager. Ni får 45 varvsskivor från 3 kronor och LP-skivor från 9 och 90. Ska ni köpa grammatonskivor, gå då till Brodmans, Brodmans, Brodmans speciella skivaffär på Storgatan 10. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans erbjuder också 23-tums tv-apparater av välkänt kvalitetsmärke och priset är bara 8, 8, 8 vi har så 888 kr. Ni spar 400 kr på en 23 tums TV som Broddman säljer för 888 kr. Broddmans Broddmans Broddmans är butiken där kunden tjänar på affären. Var så illa Broddmans tre gånger för tre gånger för tre gånger för. Tre affärer ser du. Broddmans Kungsgatan 43 Konserhuset, Broddmans Storgatan 12 hörner Skeppargatan och Broddmans Storgatan 4. Se så lätt vi vinner. Hur mycket som ni vinner i Broddmans affär. Broddmans affär. Handla, men handla rätt Radio Nord ger er tips på bästa sätt Ja, när det gällde att på kort varsel snickra ihop en commercial så var Henry Fox otroligt snabb i vändningarna Ja, jag undrar egentligen hur han bar sig åt det kunde ju gå till att Jack helt plötsligt bara ringde på, på snabben och sa Du, jag har direktör XYZ här inne. Kan du göra en kommersal till honom och komma in om en halvtimme? Och då, hur gick det till? Ja, man satte sig ner i snabbt och att hitta på en liten musiktrudelut var inte så svårt. Och så lite texter där och så lite mellansnack. Och för att göra det då enklaste så hade Ebbe oftast sitt rakspel där nere Ebbe i Julabo. Han gick in i studion. Eh, vi tog några stycken som kunde sjunga några av de här texterna. Bengt satte sig i rattarna. Och Gert kom in och sa, Gert, texten här. Han sitter där inne och väntar. Och så efter en 20 minuter kunde jag gå in till Jack och säga lyssna på det här. Och du kan förstå hur otroligt överraskad den här direktör X-Y-Z. Helt plötsligt får han höra sin produkt. Och det sålde man av spekulationer så jag säger här kan det låta du förstår sen går vi in i studion med stor orkester och så gör vi det här 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Jag köper fem bananas idag 1 2 3 4 5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 och no, i silly onni keski ja lemo ja kun ei kello kahdenpäi men tunti tunnin jälkeen tansita ja kello meille mittaa aikoja kun aina tunnista toisen vai me de man får höra rock around the clock på finska som nu med Harmony Sisters Vad är det ni i det här programmet att göra? Kanske någon undrar. Jo, en av de tre fungande systrarna blev chef för Radio Nords grammofonarkiv, nämligen Raya Ravel. Jag har ju alltid varit intresserad av musik. Men det här att göra musikprogram och speciellt gjort att sköta av ett skivarkiv. Det var ju någonting helt nytt för mig. Och då tänkte jag så här, hur 17 ska jag göra? Vi har ju varit på Sveriges radios arkivarkiv många många år sen. Men jag tänkte, jag kan ju inte genringa och så där i Sveriges radio, och be att gå, få gå dit och, och, och studera hur de har lagt upp sitt arkiv. Det gick ju inte. Så då kom jag att tänka på att på kort tog brötade en sändare som hette Idra radio. Det var Levi Petrus radio. O Ibra betyder International Broadcasting Association. Och jag tror nog bara det här var nu sån här jag visste det var en religiös station. Så jag ringde upp den här Ibra. Ibra studior eller kontoret. Och så var det en mycket vänlig man som svarade telefon och jag framförde mitt ärende och frågade om jag fick komma upp och studera deras sevarkit. Ja, det var bra det. Så kom jag upp dit. Och var mycket vänlig och visa exakt hur de hade lagt upp sina sitt sportssystem, sitt kartotek och allting. Så där var det jag i höj skulle lägga upp det hela. När jag sen när där Radio Norden blev verklig, då fick jag ju göra den musik som jag själv tyckte om också så att det inte senade vi bara 12 timmar sen blev det 24 timmar men då blev det för betungande för mig så då fick jag Ebbe Jularbo som assistent och det var ju kul att få honom med. Hur har radionods förhållande system? Ja, det här många hundrat. Men vi betalar det faktiskt timavgift. Jag skrev ut mina program i 8x och det var med karbonpapper. Det fanns inte sånt här envärpapper som det finns nu utaneva med karbonpapper och otta ex varat ett ex alltid gick till stim Så långt det rörade väl en stark klippa i grammofonarkivet som tillsammans med Eb Julabohöl musiken igång på Radio Nord Passionen med den nya tonen en annan klippa på den tekniska sidan det var Bengt Tornkrans en av bifogas ljudtekniker som hade följt med Pelle Löndal från Sanders över till Radio Nord. Bengt Turnkrans som tyvärr inte längre finns i livet kom efter Radio Nord-tiden att anställas på Sveriges Television och där blev han med tiden en av Sveriges bästa filmmixare. Men redan på Radio Nord kom Bengt Turnkrans att bli en av stationens värdefullaste tillgångar. Bengt var ju en fantastisk man. Jag kan väl lugnt säga att han var den stora entusiasten. Jag tror han jobbade i storleksordningen 16 timmar om dagen. För att han trivde så bra i sin studio. Det var nog fråga om han inte rent har sov där också. Dels var han ju tekniskt intresserad. Han tyckte om allting. Och jobbade med sånt här. Och dels fick han då bygga sin studio ungefär som han själv ville göra det. Och det var ju det ju drömmen för en tekniker ja. naturligtvis. Så att det, han älskade den här platsen och det var hans revir och där hände allting och och sen det fanns inga effekter som man framhävande för och alla inspelningar och reklam och program det, det var ju urgull att jobba med Bengt verkligen. Men Bengt Tornkrans var Ingmar Lunds enbart den enastående ljudtekniker när det gällde att hitta udda låtar och göra det så att det hits via Radionord topp 20-lista var han en enastående talang scout vid ett tillfälle när Bengt gallrade igenom en bunt halvgamla platser så råkade han hitta den melodi som kom att bli en trägen följetång i Radio Nordstops 20-lista i närmare bestämt 41 veckor vilket bidrog till att den totalt okände hawaiianen Jay Pei blev kändes endast i Sverige av alla platser och ingen annanstans Titeln på låten i fråga var tämligen ganska lätt att lägga på minnet nämligen Potti Potti O a e o a e O a Potti putte kanna han är Jag ger av oss Bakko he kato e Jag har dig Om hemma att drurna inne vid ett stort träd som man aldrig kommer pretty pretty a baby sugar fine make hey, hey, it all okay right out of my mind hey, hey, when you in my arms oh, this sound want i wanna do pretty pretty i want to make you love me make Nehana eh ha ku he kato eh ha ku ka he kato eh omemma kok kok kato ku wa ine ere ka kra cha genom lanseringen i Radio Nord. En landsplåga som på kort tid sålde över 50 000 exemplar och klättrade upp till topparna på försäljningslisterna. Inte bara här i Sverige utan så småningom även i övriga Norden. Just det. Men debuten skedde som tidigare nämnts i Radio Nords egen topplista som sändes ut i luften varje onsdagskväll. I topp 20 röstade lyssnarna brepledes fram veckans populäraste melodier och affischer med listans innehåll trycktes upp och distribuerades till radiogram och fonbutiker vilket givetvis kom att bidra till en högre omsättning i bokskimarknaden än tidigare. Radio Nord Top 20 blev snart ett av stationens populäraste programinslag och fick stor genomslagskraft. Programmet betalades av en sponsor, det vill säga ett företag som köpte annonserklamtid. Jag här igen med Sveriges mest spännande radiotimme Radio, radio Nord Top 20, den här veckan presenterad av Östermalms Radio, stereospecialisten i Stockholm. Och det här är Hjärtlandin som önskar er alla hjärtligt välkomna till en musikalisk klättring upp för popularitetsstegen. Och för er som vill höra topp 20 ännu bättre så kommer Östermalms Radio med många nyttiga och värdefulla tips. Och så ska vi då gå över till toppmelodi nummer 20 den här veckan. Och då vill jag i det sammanhanget säga att det är mycket glädjande för toppmelodi nummer 20 är en platta som har röstats upp utav er- till topplistan från programmet Väl själv som ni nu kan höra varje fredag från klockan 18 på kvällen. Och här kommer alltså toppmelodin nummer 20. Amore, amore, amore me Lil Bats. Se hämt till de som har hört min visa om när som jag för allra första gången till Italien kom. Amore, amore, amore. Topp 20 var en nästan på fel klar i dig. Henry Fox, jag hade som jag tror jag har nämnt förut i något tillfälle, bott i Amerika. Där det fanns topp 20 stationer som bara spelade dessa topplåtar. Gordon Mackländer när han var här sa till mig Henry, att eh, när du kommer så långt så måste vi starta en topplista. Och det låg nära till hans. Jag tänkte vi överför det här. Där ligger ju lite av spänning tack för att vi kunde få våra lyssnare med oss. De kunde alltså tala om, vad tycker jag om? Jag skriver in det till Radio Nord. Och när vi hade då presenterat de första listerna som var mer eller mindre sammansatt av oss själva. Av det som vi visste var populärt på marknaden. Så gjorde vi denna topp 20 som blev... Otroligt populär och som var väldigt dyra att köpa i förhållande till andra programdockor. Stereo. Stereo. stereo. stereo. Stereo. Vet ni i själva verket vad stereo är? Ja, det är en hisnande musikalisk upplevelse. Man får ut allt av både musik och tal. Hör ni till de som ännu aldrig har lyssnat på en riktig stereoutrivning? I så fall kan ni göra på det här viset. Gå till Östermalms radio, Linnegatan 13 i Stockholm. Öste Malms radio linje utan 13 i Stockholm, den glada butiken är också stereospecialisten i Stockholm. Och hos Öste Malms radio finns ett särskilt provlysningsrum för stereo. Ni är välkomna att titta in när som helst under affärtid och utan något som helst köp tvång ta och provlyssna till en nya ljud sensationen stereo. Ja, nu är vi framme alltså vid den magiska cirkeln och den omfattar ju som ni känner till de tre melodier som är absolut populäraste för närvarande. Och här kommer alltså toppmelodi nummer 3 den här veckan. Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers. Liksom de flesta programmen som sändes i Radio Nord Bandades två eller tre dagar före utsändning Programbanden packades ner i en vattentät stålkanister, den så kallade droppen, som sedan kördes ut till flygfältet Sk Ädeby där en tullarie gick igenom innehållet. Därefter tog ett litet Cessna-plan över och flög ut med droppen till sändarfartyget och lämpade ner behållaren i havet vid Bornholms akterkida. Då droppen var försedd med en lång lina som befallet hamnade över en flytande kabel som besättningen hade lagt ut, var det sedan bara att hiva ombord behållaren och vitta innehållet på bord på MS Barcelona fanns även studiekontrollrum. Radio Nord införde ju nyhetssändningar varje timme och dessa måste givetvis direktsändas från båten. Nord nyheter från hela världen. Med Air France i Lissabon, blomsterkarnevalen i Mandal och middelhavets färd bygg ni på 60 mil. Vilken faran av rike Holland av ett vitt armé KLM. Ibea flyger ni över London till Jamaica. Karibiska havets solbränkta ö och dess kristallklara vatten på tio timmar. Men till Radio Nords nyhetsstudio tar det bara två sekunder. Från varje plats i världen. Godafton, klockan har blivit tre och en halv minut över nio senaste nu. New York, tre amerikaner har gripits på öppet vatten av de amerikanska myndigheterna sedan det haft för avsikt att segla till Julön som en protest mot kärnvapentroven i området. Stockholm. Regatten Magnne fyrade idag salut för de 97 doktorer som promoverades vid den högtidligheten i Stockholms stadshus. Peking, Kina kommer att göra allt vad som står i dess makt att försöka undanröja de problem som uppstått för Storbritannien i samband med flyktingströmmen till Hongkong, heter det i en kommuniké enligt den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua. Pyongyang. Stora protestmöten mot Franko-regimen har hållits i Pyongyang. De danska arbetarna strejkar i en kamp för demokrati och frihet, heter det i ett upprop. Buenos Aires, en strejk för Lamar, Argentina. Tidningarna kommer inte ut, radiostationerna har inställt sina sändningar. Strejken sträcker sig över 24 timmar. Moskva, överläggningarna mellan Sovjetunionen och staten Mali fortsatte idag. Förhandlingarna fördes mellan den ryske regeringschefen Khrushchev och Malis utrikesminister Barema Bokum. Tel Aviv, Adolf Eichmans nådansökan har nu inlämnats till Israels president David Ben Gurion. Stockholm, Sverige undersöker för närvarande möjligheterna till en stor industriutställning i Bukarest. Exportföreningen och utrikesdepartementet planlägger utställningen. Södertälje, aktiebolag Scania Wabis har nu tagit sitt titels största enskilda byggnadsprojekt i bruk. Det är en reservdelsanläggning på nära 17 000 kvadratmeters golvyta, placerad in till Europafyran och i nära anslutning till företagets övriga anläggningar på Sveriges största industritomp. Den totala anläggningskostnaden är 12,8 miljoner kronor. Du blir vävret För mellan Sverige och Gotlands del blir det så här Uppplanande, måttliga vindar och varmare guselå Här vid den med sponsor har vi en sydsylvässlig vind på cirka 3 meter per sekund Vi har 10 grader och ett barometerstånd på 757 millimeter <skratt> Detta var nyheter från Sveriges kommersiella radio, Radio Nord Koppla på Radio Nord Och koppla av mig Ja vi försökte ju först få nyheter från TT. Jag kort sagt skrev ett brev till dåvarande TT-chefen Överstolov Sundell som skrev ett mycket kort svar tillbaka naturligtvis avböjande. Och det hade ju inte Jack väntat sig något annat heller. Kai Carlholm. Sen, såvitt jag ärinnar mig, så var det upptogsförhandlingar med både AP, Associated Press, och UP, United Press International. Och de förhandlingarna var nog rätt långt framskridna, tror jag. Men i sista stunden så backade de ur och det blev alltså ingenting i printerväg. Men vi hade rätt bra möjligheter ändå att ta utlandsnyheter- vi hade en bra ur radioutrustning ombord så vi kunde lyssna på både Voice of America och BBC till exempel. Så att eh, på den kanten eh, klarade vi oss rätt absolut bra. Vi var ju först med en del nyheter från sidan Gagarin's rymdfärd och blev snappat upp i luften så att säga. Ehm situationen på Kuba likaså. Eh när det sen gällde Inrikesnyheterna så klarade ju nyhetsredaktionen i land en hel del av det. Vi jobbade ju i skift en del var på båten en vecka och de andra var i land och sen det var väl oftast två i taget ombord på båten och de andra var då i land och sen skiftades det. Och en av nyhetsmännen ombord på Bonchour var Lasse Nestius. Från början så fungerade det ju på så sätt att vi hade ju en nyhetsredaktion även inne i stan som då Eh, genom kontakter med eh, polis och och eh, Telegram och på annat sätt eh, skaffade de ringde ut i båt planerade de där ända ut dem. Men eh, jag tror oktober 6:e 20 telefonförbindelse så att därefter var vi ju hänvisade eh, att plocka in utländska radiost eh, mest eh, fortfarande där BBC men vi installerade ju en teleprinter stad nyheter runt Uh, och det var ju då en teleprintlad till Allas där nyhetsbygdärden röjde. Enligt din bok om det här efteråt så hade ni ju vissa, om man nyhetsläst, komma in. Jo, det hade man ju en nyhet fick många ord. Men flödet var ju fattande och så vidare inte som vi ju var först med att sända ut i eten. Uh, men oftast så skrev vi om nyhetsläst och gjorde de hela tiden uh, intressanta och aktuella. Musik CQ CQ radio node calling radio Bulgaria radio node calling radio Bulgaria Radio, radio nod i ständig kontakt med radiostationer världen runt Hur var det då att bo ute på Bornholm jo, det var ju jättefina hytter och och hade ju och eh, som lagade god mat och det var ju ett härligt kamratgängsättet skojet. Vi fick ju väldigt mycket besök utav eh, människor som körde ut den utflykt tåret. Eh, eh, det var tre i den eh, då. el Gatchorkester och sånggruppen Tattle Tales i Basson. En inspelning gjord redan 1954 som här hittades i gömmorna av vem då? Jo givetvis med Törnkrans, vem annars? Men trots några år på nacken så lyckades Basson i alla fall leta sig in i topplistans nedre regioner där den fanns med i 11 veckor. Men vidare i Radio Nord Story. För hur låter Radio Nord? Sätter vi hela dygnet så att säga. Jo, grannade givetvis på högvarv i början cirka tolv timmar, men efter cirka två månader i eten övergick man till dygnet runt sändning. Förutom commercials och en och annan jingle så förekom så kallade features, det vill säga små korta producerade inlägg med aktualiteter av olika slag. Exempelvis så hyllades varje dag en man eller kvinna. Radio Nord. London, Stockholm, ett modernt, um, sjuutveckling av gator och hynsjorna som bor i den. En i Stockholm, en råd. Mannen för dagar äger vårt laforskarsätt. Ska vi lägga en bär som Sjöchevens vals? I roslagens hand på den blommande Ja massor av musikser Men under första månaden Men gick på eller avannonserade De började halet Vi har musik på en del Och vi har in tipplar Så meningen var att det skulle spelas Sen kom alla om vad låten var Körde man en i fiva Det var bara det att det tog halet För det var dödfullt Det let ju inte radio Utan det let grann Men någonting som hängde Och då skapade ju vi Vi gör ting Och de blockade Middagsblocket för husmödran. Det här låten från vår blocket. Sebra blocket, det var ilioner alltså. Familjeblocket. Då kände vi enda en på oss. Du får inte glömma, här körde vi ut. Utan då körde vi min. Men snart kom Radio Nobbl att vara till. 24 timmar om dygnet och varje hallåman är ett program. God morgon, det är en härlig morgon. Det är morgon och det är morgon. Bra! Ja. Det er nua morgon Radio Nord Her er Nordmorgon som gjør en allting i kli i varje henn Da våglengden er fiffen Hei, Ja, Åland Mår Radio Radio Nord på 4.5 med 600 cykler. Radio Nord ber också att välkomna hit den här första program, Nord. I varje rätta våglängden 9.5 Varför Nordmorgon gör det på strålande humör? Lyssna på Radio Nord. Ja, klockan är bara några minuter över sex. Här är Sten Heltman och vi ska alltså vara tillsammans i tre timmar framöver. Vi ska ta på oboja med musik nu med det samma tycker jag om så att vi kommer i stämning. Jag lägger på en platta med Horace Canway, den engelske spickpianisten. Han kommer här i Beer Barrel Polka. Det är ju rätt sväfen då Henry Fox han ville väl ha någon lite piggare röst på morgonen det skulle ju liksom inte vara det skulle inte vara hjärtländigns lite mer du vet nackligt så finskikerad det skulle vara någon eh lite fortig lite glad som skulle väcka folk på ett lagom sätt och spela lite lagom sprittad musik och hålla igång i bilköerna Sten Hedman vi gjorde ju mycket efteramerikansmönster skulle hända saker hela tiden vi hade vi, vi lottade ut en rak apparat varje morgon vi hade elefantskådarklubb för medlemmar av någon mystisk anledning man kunde söka medlemskap i och fick ett medlemskort om intresse fanns. Ja, det var hur hur taget mycket aktivt, det var en väldigt rush och va? det var ju dessutom oerhört mycket annonser eftersom det var en väldigt annons. Intressant tid för för medieköpare och så köper de om så vill ju ligga där vi hade mycket tittare va? och det har har man ju på månarna. Så att på det sättet var det ju väldigt eh, kompakt. Vill ni kalla till ett föreningssammanträde eller ett klubbmöte? Det kan ni göra alldeles gratis på Radio Nords anslagstavla. Meddela oss bara tid och plats för mötet så ska vi ge en effektiv spridning åt kallelsen. Skriv ett brev senast en vecka i förväg till anslagstavlan Radio Nord Stockholm 3. På anslagstavlan kan ni spika upp meddelanden till era förenings- och klubbmedlemmar utan kostnad. Så vi vill jag bara påminna om att ni kan vinna en Remington Rollomatic varje morgon här i Nordmoron. Det är bara att lyssna vidare fram till klockan 9. Jag skulle komma ihåg att här spelade vi alltså in de här programmen, vi sände ju inte direkt va, utan så att det gällde ju också att, vilket var väldigt viktigt, att tajma programmen väldigt noggrant, så att de höll tiden va. Så vi spelade ju illusoriska, så klockan hade ju aldrig gått, så det skulle ju stämma så att säga. Innebar det att vi hatt i studion klockan sex på morgonen in på Kammakagatan, på... Måndagen till exempel, för att göra onsdagens program då? Ja, precis. Vi arbetade, det var jag och olika tekniker, det var bland annat Bengt Hörnkrantz, ja, det var olika killar. Och då började man sända 6.00 precis va? Godmorgon klockan är 6 här i Radio Nord. Och sen så körde vi igång. Det hade då hade ju då Sertina, eh, Tic Tac och sen skulle då en hallåvandet på motorn gå in och säga rätt tid. Eh, så att det var, de fick också sitta och passa på hela tiden där ute, den här under tiden på programmet gick. Få tal om Sertina, jag tror att det är läge att titta på klockan nu. Sertina, tic, tic, tic, tic, Sertina. Sertina, tic, tic, tic. Rätt tid, Sertinatid är nu... 21.03. Sertina betyder säkerhet. Sertina! Glada toner för glada människor. Radion! Om vi tar tvistliga nybäck. Vad heter låten sa du? Twist, Tria. Och då tar vi och väljer en platta med Julukus orkester, en melodi som heter som är så välbekant. How high the moon. När klockan slagde nio var det dags för Sten Hedman och Nordmorgon att lämna över till blocket för hemarbetande kvinnor, det vill säga husmödrar, och deras språkrör i Radio Nord var Chris Wahlström. Hör hit! Alla katt, alla kryss! Hör hit! Alla katt, alla kryss! Ni tar med för er själva mellan ni och alla! Ni hör alla katt, alla kryss! God morgon. Klockan är nu nio och det är dags för programmet Alla katt, alla kyss. Det är Big Timons band som spelar den välkända låten Gärdbyråt. Gärdbyråt. Kirst Valström, Torväx dam som är längre finns i livet. Hand om förmiddagshusmödrar. Kirst var skådespelerska och kom till Radio Nord. Henrid Fox. Kirst Valström hade en turné i Öster Söd, vet jag att vi stötte ihop i borde på samma och hette med något liknande riksteatern jag vet inte om det var riksteatern. Och sedan på motostationen. Eh det var en otroligt duktig hallo ska bara. Hon hade röst och så var ju det lite tryckt om henne. Eh och det var ju en trygg person på det viset det var en mycket kvinna. Eh man brukar skoja och säga att hon hade sa satt i två stolar i studien brukar vi säga åt henne. Det var ju helt men hon var ju en otrolig fin tjej i det fallet. Den humor vi hade, och vi hade en, en, en speciell liten humor ner på radio, gjorde att hon passade utmäkt för det här programmet som hon hade. Ja, och så ska vi väl ha lite musik. Det blir de musikboxer som bjuder oss på en melodi som heter Mr. Blue. Efter Chris Wahlström och Alacart fortsatte förmiddags blocket med en melodispegel. Musik radio nu när bär det då med lustig den musik som ni vi vill ha Stav, vi har en av de två programkopior vi låter ut varje vecka. Siv Enström på Torö får en programkopia den här veckan Og en går til Ingrid Karlsson i handen. Jag Kristof Rolmo tackar för mig och säger att om ni gör ett fantastiskt jobb så har vi med all salorikhet en ny handling i topp nästa fredag igen. Hej då. direkt FM 985. Programmet presenteras i samarbete med ja! Hjälps Din Borrskruvverkstad med allt inom bil, släp, husbil, husvagn och förjulingar. Verkstadsvägen 5 i Västerhålinge. Ja! Vegabaren och Vega Stadshotell, Gamla Nydesvägen 8 i Hålinge. Ja! Haninges nyaste taxi. Kolla in våra fasta priser på warhemsida. hannytaxi.se. Lagerstets bil. Ford Store Haninge, Albybergsringen 101 i Österhaninge. Karavanhallen, Fors 9 i Västerhaninge. Din återförsäljare av husbilar och husvagnar. 08 741 31 00 <skratt> FM 985 Radio Haninge direkt för ett riktigt speldrag igen i Radio Harninge direkt 985. Eh, Laurencius heter jag som vanligt tror jag. Man får sträcka sig till och tro idag i dessa hysteriska tider. Men Bruno Laurencius själv. Jag har plockat ut lite dragspelslåtar som jag tänkte att Loa skulle få försöka och spela. Välkommen Loa. Ja, tack så mycket. Annars så blir det ingen spelråd. Nej, men det ska vi försöka. <skratt> Försök oss med. Ja. Jo, som sagt, vi vi ska väl försöka oss på lite dragspel fram till klockan 18. Då Anders och Tony tar hand om måndagstansen mellan 18 och 21. Men till dess välkomna att lyssna vidare. Vi har en ansvarig utgivare också naturligtvis, Christer Olénbo. Så lyssnar vi vidare på Signaturisen så länge. Svante Fold. under marvelous you should care for me on oh, sample nice paradise what i love do see play mano nana na en fantastisk signaturmelodi så man är full med Eskel Columbus och grabbarna uppe från Umeå. Ja, den finns ju tillplättad på en CD-skiva förstås. Med hela gruppen och det finns ju tror jag 18 spår på på den här CD:n. Ja, hur som helst. Eh, äh, än en gång känner jag hjärtligt välkommen att följa med lite dragspelslåtar fram till klockan 18. Eh, uh, och mera när på avisor. Ja, det är det. Som vanligt. Som vanligt är det. Går det går inte att ändra på någonting <laughs> trots alla coronor. Ja, vi försöker i alla fall så länge vi är friska och kan arbeta så. <laughs> så kör vi väl på. Exakt. Men där ser det tyvärr så att det är mycket mycket mycket som har inställt på alla möjliga att hålla kanter när ja, ja. det gäller sammanträffar den så för att myndigheterna vill ju att vi inte ska umgås så mycket eh och definitivt inte och om vi är sjuka då ska vi hålla oss hemma. Ja, ja. Och det gör vi. Ja, men det är klart att så ska det ju vara. Ja. Men det är många som går Ja, om man står i någon kö någonstans så är det många som hostar och nyser bakom. Ja. Det gäller att få upp kragen. Ja, precis. Och dra ner luvan över huvudet så mycket det går. Ja, man gör väl inga onödiga ut grejer egentligen man håller sig lite på sin kant ja, jag. Oh ja. så är det så ja alltså som den gamla och... legendariske Lennart Beckman man man får vara glad man får vara tacksam <laughs> Ja man får vara glad man får vara frisk kan man säga När det är snart min hustru ja. min hustru brukar alltid säga om man skåkar på sjukhus då måste man vara frisk <laughs> Ja Ja och, och om man går med på sjukhuset då kan man ju bli, bli dåligt kan man bli sjuk Ja Ja Ja ja det är som det är allting. Ja. Snart är det så att alla båtar ska väl i. Plöret. Ja. Faktiskt. Vilken härlig dag det är idag faktiskt. Soligt. Det känns nästan som att man ska kunna sätta sig i båten ja. och segla. Och det känns nästan som om någonting vore på gång. Ja, mm, ja det. Båren lite, är väl på väg. Jaha, det fina krokus hemma i i planteringarna där ja. så att det kommer, det kommer, det kommer. Blir lite vårlängsel. Ja. Jo jo. Men men det är väl det är väl härligt med med naturen när den kommer igång. Hur såg det? Den hämtade med också råbocken där som. Ja, precis ja. på gräsmattan. Ja. ja. Men han självde ingenting så han var kände sig väl inte ensam då. Nej. Han klarar sig ändå. Och få och fåglarna då jobbar på förfullt jätteroligt ja, ja. kvittrar det hörs så att. Det... Jo ja. Jo ja. koltrasten har jag hållit på bara veckor nu. Mm. Och, och bättre lär det väl bli Hans, han, hans sång blir väl finare och finare är, Antar jag Det är väl nu på kvällarna han sjunger som bäst Ja, fantastisk sångare Ja, den som kunde <laughs> sjunga som en koltrast <laughs> Ja, fick du uppslag till en text Ja, <laughs> vet jag det Kanske ska jag göra någonting Ja, ja. Som sagt, det är ju snart dags för, för båtarna Att lämpas i del lämpliga elementet vatten. Eh och är det så att man har en båt och ute och och har några vänner ombord så kan man ju alltid dansa. Och då låter Veronica Andersson börja med att eh, spela en melodi som heter Hambo på däck.